کاندي دا ځان سره کاټ کوي شومنګلا سکول پکار <تصفح> اول دو عمر فرائض او د عمر واجبات عمر کې دو فرض دی یو احرام تللی تل نیت دو عمر دی او تلبیہ ویلی احرام سرد نیت او د تلبیی نه تلبیہ دادا لبائی کا اللہم لبائی کا لبائی کا لا شریک لکا لبائی کا ان الحمد و النعمت لك والملك لا شريك لك صدا د اووی احرام دے او تعالی تمو حرم شوی دویم فرض پر عمره کې طواف دے د الله د کورنه بس نید عمره دی, اوکو احرام دی او کو احرام دے او تعالی تلبیه دی ویلا یو فرض وو او دویم فرض پر عمره کې اغد الله دو کورنا او زله چلي ديلي او زله طواف کولي چې طواف کې نږد ب کې کوم د تواف دوو چکرو د پاره د عمره الله تیرا ته اسان کی او تیرا نه قبول کی او چکرې بوي بس داستا عمره فرض ته عمره کدو واجبات دي یو واجب د عمره د تواف نه د صفه او د مروه منسک تللی او زلا چې طواف دیو کو طواف نه بلار شي د صفه او د مروه په منسک تللی صفه نه مروه ته سلو چکرې او د مروه نه صفه ته درې چکرې نو سوچا کړو شو او. دا یو واجب شو او د صفه او د مروه دوو چکرو نه سر خریل یا لنډول دا واجب دي بس په عمر کې دو فرز دي او دو پکې واجب دي حج د پارا دری فرز دي اول دا ذکر دي حج دری فرز دي یو فرض په حج کې احرام تلل دي سدنه د حج او د تلبینا احرام وو تلې په اتم د حج دی او نید وو کې د حج سدد سلبیینا یو دوی فرض په حج کې عرفات میدان باندې اودری دلی د عرفات په میدان باندې اودریم فرض په حج کې آغا وقوف آغا طواف زیارت ته د اختر فرض یا د اختر په سباله چه کم تواف او چه د الله اللہ دا کور نخل کوی نواغی تا تواف زیارت آغا فرض دی نو پا حج سو فرض شو دری یو احرام تلل سرد نیت او د تلبیین د حج دا پارا دویم پا نهم او رضد دا عرفات بانی ادری دل او دریم تواف زیارت دا دری فرض شو. او پا حج که و واجبات دی شپق په حج کې شپق واجبات دی یو مزدلفې کې وختې رول شپته رول د سبا د سهار پوره دا واجب دی دیم واجب په حج کې شیطانان وشتل دی رې را دی په شیطان فدوی مورز دا ماس پی خیم نرستو دری شیطانان فبلرز بیا د ماس پی خیم نرستو شیطانان وشتلی دریم واجب پا حج کے قربانی کول سنورم سر خریل یا سر لندہول او پینزم دا تواف زیارت نرستو سعی کول طواف زیارت دیو نو د طواف زیارت نو رسل صفا او د مروه مسکتل دا واجب دی او شپغم په حج کی واجب طواف ودا یا طواف رجا یا طواف رسختی شکل رازی په اخر کی په طواف کې او چا کرے د فارض رسختی دا شپغو واجب دی د فرض په حج کې چ په واجبو کې دن یو پادشو نو قرباني به هه بغیر د قرباني نه مستحق نه پورږي او چې فرض دنه پدرو کې یو پادشو نو مستحق نه دي شوي باقي پادشو نور سنت نو کو سنت پادشي نو تاسو تعریب د سنت وېره کنه فقولو کې ثواب دي او په نه کوولو کې ملامت یا نه حج پورږي یا هڅ د دې نه زی علم کم خلک چې حچ ته روان دی الله د په خیر صدبو جی اللہ دے پا سر د بوجي الله د په کې زمنګ او سره سم وقدر کی او الله د تقبو کی اکثر زمنږ شاگردان دي شاگردان ځې نو چې زی لومبی کور کې به غسو او دس به وکې او سفا کپل بواچی که د خپل ځ نه ااهرام تلی ف که د خپل ځای نه نه تلی د کور نه نو په اسلاماد پر پورټ کې یاد پیغور په ایئرپورټ کې به احرام وتړي او چې څنګه احرام وتړي نیز به د عمره کې ځکه غوښ د حج نیز به نه کوي چې زی اول به د عمره کوي نو چې اول تک عمره وکړي بیا به ځان لا لای نه په اتم تاریخ د حل حج دا بیا احرام د حج د فارل ته بیا تړي ته د نوو احرامونو کوي داض دا دا عمره د دا پاره بزي نیز غسل به کوي او دس به کوي او احرام با وټळी نه د عمرې بو کی او په اوچت आवाज با تلبیہ و ادا فرځ دي تلبیہ بیا ویمیا لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمدا والنعمت لک والملك لا شریک لکا دا دبو دی دی محرم شو محرم دا چې په دبانې سوه پا بندې د احرام دي نو هغه په د لازم می شوي دی به ساب استعماللی به خوشبنی استعمالی دی به حزانان بدن نوبااسې چې به ونی شي د به تټپس استعمالی به پر استعمالی مواکوم په داسې طرریقه استعمالی چېغا خونی ونی شي ولی کو راله نو بیا په دبانې قبانې لازمېږي یو ده. دیم د بیاس کئ د بیا د تلبی ویلو نو رستو ذکر واسکار کئ ذکر اسکار وکئ 50 کیر کی پورت کئ کی؟ جو سو پوری دا کورته د سیدله نه د ذکر اسکار وکئ او بیا چکله اور سیگی ثواب شورو کئ نو دی بس د عمره د پاره به الت تواف کئ بیا کنا نو دی به الت کی د حجر اسط محامح شند لګی دلری بس یو ساید تا هغه شینلار تمه مها حجره صدې کدنېر شبيام نو د الله دکور په ګټي یو فوجي ولالي او د رشي پا غاجيبانه اقذ تمه مها مخبه نه تو کې نیکوم د عمره د طواف دوو چکرو الله تیرا ته اسان کې او تیرا نه قبول کې بسم الله الله اکبر لاس به دا کولاو کې حجر سته بیا مخامه کې دا چې شکویا کې ما په د ګټهبانندې لاس کې خو د او خکل کې دپاره کو کې چې مال کو ځکهه س د ډ ګراندي شړو کې تواف به کې یو نو چې بیاغ دی د را شو بیا به بسم الله الله اک لا معمی په غیبانې چختې دپاره د دی چې ما حجره سر د خکل بیا باغ از اتراشي چو چکرې پورکی ات سلام وبشي و به چکرې شو یو سلام لمبه او سلام نورستو هر چکر کنه و چکرې دي کنه او د هر چکر نورستو او سلامونه دي او یو د لمبه سلام وکړه ات سلام شو و چکرې شو کچر تو وحدو و د نفلو نو آغازه که بیا دو رکات واجیب من دو تواف که دو تواف د پارا دو رکات واجیب من دو کی نیتکو د دو تواف دو رکات تو واجیب مست کون دو تواف اللہ مخمیری پری حاضی رکا بی آلتا بچه نیتکه مخمیری پا حاضی رکا بچه حاضر که ببیتا احکاری کنه اللہ وقت کمقام ابراhimیم طرف ته ځ الته بهتر دی کم مقام ابرایم طرف ته ځای نو چې په کمځای کې په خه کاابې یا په بله په مشر حرم کې کمځ کې موکې مجرې حرم کې ستا منزل ته کافی دی مج... او وقتې مقروهو مادیګر من رسو ټو نه وختې خویا نفل نکیږي ساار دهنډ لا نو را ختل منځ کوي بیا ن کېږي هو داسې وو چا وقتې ته وقت نفل کوی ي د مو او که نه وختې مقروه بیا به مون نه کې به اوس کې او صففا تهبللار چې په صفه باې به با بیت بیاله ته به مخکې دعاگانې به غواې غوای غوای په نته په ولاله او نیت به وکې نیت کوم د سعی د صففا او د مرووا په منځ کې وو چکرو او, او شرو به وکې د سفاانه موا ته بهځ یو چکر شو د مانه صففا ته دو چکر شي بیا دا البته مروه کیس اور اسینه نو البته ډیر دواګان غواړي الله بیا دے من بیا دے مسلمانان ټول بیا دے په دواگانو کې حتا دا چې او چکر دی په مروه باندې په صفانه بشورو کې په مروه ختميږي اوم چکر او چې ها ساي ختم شوه لوک بیا وخت مکروها ختم شویو. بیا نبيا راشدوره کا واجب منځو کا کمه کې مون نو کړي او که وقت مکروحا لاو لا, لا ختم شوه نو نبیابا دو آگانه غاله غاله غاله غاله غاله شکل وقت مکروحا ختم شي دو رکات واجی موند باوکی او لاعبا شی سر با اخری یا سر با لنکی سر دی اخری او سیا دی سر لنکا خرول بہتر دی دی سر رو او د خود در پارا آغا با داغی چه کم محرم کشی داغی سه خاون دی پلاری مامای تری راغب د خزي اغه ټول ويختوونی سي او ټول ويخت سر که الله څخه راولي او معمول یو انچ ابته کټ کی یو انچ په مقدار ده د ګوتی دغه یو بندapore یو بند ګوتی ها دور ويخته په کټ کی با داد خزر را پاره او د سړیدو پاره خریل دا به تر بیا بلات شي قلب دلنګ تا کفه به بدلی کی آرام به وو کی هوش اې نو د کپلې واچې بیا بلانبي کپلې واچې بیا بهي رزي دوی یفتي پنځه شلږي به په توافق کئ الله با یادې ذکر کار با کئ چې کله اعلان حکومتو کې د سعودي چې په پلانې رزباندی اختر د عرفه ده نو د عرفین یو ورځ مخکې په اتم د زل حجې باندې په با احرام تړی پعتم ذل حج باندې با احرام وتړي تلبيې نې ووږي او ته حج نیت صرف صلبات تلبيې وي او د مکینه با منا ته روان شي پعتم ذل حج د عرفه نې یو ورځ مخکي د حرم شریف نبا نې توکي د حج ها احرام وتړي او تلبیه وو وي درې زلا او کوم خبر روان شي میناتا ک خپل ځي ک په گاډو کې دی هغه بندوبسونه کړی تلبیه و بیا و لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمدا و نعمت لک و الملك لا شریک لک دا پټه و هو ګور ارشاد خبر ته دي جام چې عمرې کې چې دې نه تزي او تلبیہ بوی وے وے سو پور چ ثواب د شروع کلی نه دے او چ کله تواف نید دیو کو ثواب د شروع کو تلبیہ ختمه بیا تلبیہ نه وے ګورې چ کله دالا کو ته اور سیدی او دی تواف د شروع کو نید تواف دیو کو نو تلبیہ د ختمه شوا بیا تلبیہ بیا نو دواګان غوړي رب انات ناتد نوره حج کې بیا نه تو کد اه حرام سرا تلبیہ دی ویلا او زمکه نه کم خور روان شي میناتا میناتبا دا غشپره سه نو په مینا کې پنځه منزونه دا پنځه منزونه بکې دا پنځه منزونه په مینا کې دا فوق لازم دي فوق سنت دي سنت دي ها چلاړي ماصخيم پا اتم در ظلحجی ما سپیخیم مازیگر ما ما او د عرفی سهر سو منزون شو در پینز منزون پا مناکی بچه او که نو سهر من چه در عرفی پورد پا نهم در ظلحجی چه سهر من دیو کن نو روخت دیده نو بیا بروان شی کم خواب بازی؟ عرفات میدان تبازی عرفات میدان که با ماپیم او مای ګرمون جماعت ته دیړی چې په جماعت سره کوم په یو ځ کومه نو بیا به مجد د نمې ته او امام په یو ټیمم کې د ماسپییم او د مازی ګرمون کوي که جماعت ته حاض نه چې مجد د نمې ته ځان د ځان لیکې په خمو کې یا په غونو د پاسسه خلک ځ په ځ ناستې نو د ماسپې خیم مون به د ماسپیخیم په ټیم کې چې ځان لیکې او د مادیګ من د مادیګر په ټیم کې و کې ځله د گانې به غالې غالی, غالی غالی او چې کله د ماخام نور پریوزی باج بیا به با د اعرفات ن را روان چې او د ماخام من به پلاره نهکې رازیی به مدته مدفته به شپه اوی چې مدلیف ته کله د ووری دی اول با د ماخام منض کې اگر کا دشپې ل بجی اگر که د شپې ی بجی. منګا مزدلفه ته د شپې یو بجو ورسېدو نو چې یو بجو وډه سېدو نو مننګ اول د ماخا کو او بیا د ما سوتن د ماخا منګه فارقات میدان نکه د ماخا منبا پلا رنکه د ما خام او د ما سوتن دواله منځو نه با که اوبې می نو پکم مخام کېږي په مزدلفه کې اول د ماخا بیا د ما سوتن مزدلفه کې به یې دوه ګان به واړې آرام بکې سار, سار چې شي څاڅي مونږ شي بس دواګان به غواړي نور لوخې دي نو د نور د خاتون ورستو با د مختلفین روان شي مینات بزی تا بلې راځي نو چې مینات روان شي مینات بزی نو مخه تاته په دو شیطانان راشي هغه شی. بنولې ولکه شیطان درمیان شیطان غو شیطان به اور تسید ريب اخيري شیطان ناشه شی. اقا شیطان به وولي ځان سره به مینا نه ښاني والی او یا ښاني ځان سره والا سیوا والا کم والا د پاره د دی وړه کله زمانہ باج ښاني خطا خطا شي نو او ښاني باندې به با شیطانوله بسم الله الله اکبر خو شیطان چوله په داسه انداز به ولي چاغه کانه دن نحکه تلال شي ولیک ته زه ساده د کالې وشت او هغه خور غند جوړه د خرط لاله ل روتم بيده راکاله بیا ولي یا ارکاله اربورځه ته اونره سیدا د بورځ نه دی خو په ځونه بیا در باندې کانه بل لازم دی هغه بورځ غندیدا هغه ته کالې د رسول چې په بورځی کانه اولگی اوا کان خت لارشې خت شیطان دی هغه ته اولگی که بورځی غندیدا کالې اونره سیدا ام شیطان تاو نمیشتا یا برجی تکان اردو سید خروتن بی دا بیدا. آغا خرو گند جولا کلی اغه لاند پر نو وتن بیادر بانی بلکانې وشتل سدی لازم ني وه کانې ب پورا کیب. او په هر کانې به بسم الله الله اکبر بسم الله الله مها مغبوب رز زک نو دی چې خلک کانې ولی تتصدره سونکو <سردالسوكو> نیولې په کانې باندې نو یو طرف ته باندې برجې ودرېږي او چې دا کم طرف نه تاب برجې وښتلې نو شیطان وښتلې شي شی. بیا به د اغه زینا د شيخ شیطان دی وښتلو نفس بیا به قربا قرباني وکې چې پوترو به کې هغه ته ټلیفون کې چې کله یاو یا قرباني او شوه ماستانه قرباني بیا به سر وخوره سر دې چو خړاو نو کټې مو او تکلې نو لال ش په ده رضبانې کمخوا بله ته او تووااف زیارت به کې چې فرض فررض دی خو د خپی له به ځان را رسې میناته شپله نهشه را رسې دی بیا به تووااف زیارت نه کوې په رضبان په سباه کې تووااف زیارت دی وکو بیا را ش میناته شپوه مننا کې کې چې مینا کې د شپ وکړه بلله شپه نو چې مینا کې نفلونه کې عبادتون تونونه او پس بالا چې ما شپې شي نور ووري ما شپې منځ شي یاد ما چې څنګه مانزه مخ کې خو چنور او چړلی زوال وشید نبياب ازی شیطانان درې شیطانان بول بیا پيول سمذ زل حجيب سو شیطانان وشتل شي شی درې د ماسپیخیم شپې نرستو یو ولکه شیطان د اوستا عقبا کبرا هر شیطان وو وو کانو باندې وري نو 321 يې مشکانه په با پدار صاحب باندې ځان سره والي يو شیطان بولی بل شیطان بولی کانو او چکل کاله رالی نو تاسو بسم الله الله اکبر خو دې دوه غوتو کې وکانه وني چې کانه بډېر غټ برابر د چانه د دا دانيو نه چی د چانه موږ پوښ ببسم الله الله اکبر ببسم الله الله اکبر باج خالق وو کانه د واري فوز ببسم الله الله اکبر په یو ځل نګېږي روره چې په یو ځل د سوره کانی گذار کړه نو دا غي مثال د یو کانی دی بس بیا با شیطان دی وشت په یو لسم د الحج باندې بیا مینه تداشه خپل مقام کې به خپل بلډینګ کې خپل خیمه جوړ کړي و دول سم اورز بیا د ماشپخین د مانزن وروستو یا د غرمن وروستو بیا با شیطانانه لولې دری کان او درې شیطانان بیا وب په یو شیطان باندې وولي لومبه شیطان دویم شیطان دریم شیطان بیا وولي سېما راز شود زل حجې دولسم او ستا خو حدا کچرد تا ديالسم د زل حجې ته پاتکیږي په مینا کې ديالسم د زل حجې ته نبي اراشه مینا کې اسیګه ساطع نور دوخې دي شیطان ولو بیازم مکه ته او کته زه په مینا کې نشم پاد کې دی نبي ابو دم خام د نور د پرېوتلو نمخ کې مخ کې د حدودو د مینا نزانوباسه چې نور د باندې د حدودو په مینا کې پرېوته دا نبي اذر باندې د ديال لس میره شیطان وشتل لازم دی او چې نا نور د باندې د مینا د حدودو کې پرېنوت مخ کې پرېوته دا د مینا نوته وی چې نور پرېوته دا نبي اذر سبا شیطان وشتل لازم دی. دلار خپل <سؤال> بیلډینګ ته واقع کې اوسهګا چې 640 د حج فلات برابر شوی ني ذکر وکه او کوا او وختونه تیرا وا پوجه چې کله راځي دغه نمخه په توافق توافي رجا توافي صدر توافي رسطي نیت نیکوم د تواف د رسطي دوو چکرو پس داد الله تیرا تاسان کې تیرا نقبول <سؤال> کی او بیا بجاله <سؤال> <سؤال> او یا الله چه دیゼ تمام ما بار بار را والا زم من گستازان عمر والا من کم دعا کی ادل پکاری په دې طریقه انشاء الله چ حج شي دغه د کامیابی سره او د ډېر په اسانه وخت طریقې باندې هم کچرت باز زنانی د حج په موسم کې اغه ته بيماري داله د حيز او الحج اچانک بيماريو ته ټیم پور کې دو د اغه د بيماری او هغه ته بیماری عارض شوه جاسکی یا ال تکي نه هغه بس او ابو عمره کي کنه با کي نه په عمره کي تواف فرض دي نو تواف دا الله په خور کي او د الله کو تذلين شي په حالت د بیماری کي په خپل بولډنګ کي بناست دي ځکه رسکار وخت تلاوت نشي ګوړي ځکه رسکار وخت چکل دا هغه بیماری ختم شې او بلان بي غسل بهو کي چ م د عشه الته پرو چغ و میقاته موته ووي مجرشي غې ته بهلار شي ځکه د عشي بانې بیماری دغلی وه په دوران سفر کې د حیزر. نبی بیا د سلام سره د مدینه لا روان او غې ته بیماری راله نو نو بیا د سلام هغ ته دی کې یا او نوبی د اسلام عمره وکړله او هغې ته ته صبروکه او چې د بیماری نه پااره شوه. د زمینی هل نووت ووت د زمینی حرام نه ووت د زمینی هلتا ا چه کم د کیدا مسجد عائشه د قزنه بي بي عائشه احرام تړلو او ني دو عمره کړيو نو دا مسجد عائشه نا او د میقات نه با اغه سوک حرام تلی سوک او سوک عمره کوي چاغه د بيمارۍ نه پاګيشي او عمره کوي د سلو د پالانه په اساري دي دی او اغه دې ته بيهره اون تړي عمره دې کوي داغه نو له بهتر دي هو ا سب کوي خو صرفه تواب به نه کوي دغه زینه بیا به عمره شي او مربه وکې او حج په موسم کې ښځ ته تکلیف راغې بیماه شو د حیز په ببیماری د ح موسم کې سب کوي دغ ار یو کار کوي مینا ته ب ااحرام به تلی عرفات ته بځ دواگانې بهځانلهغلو خو موز به نه کوي جممات طب به ندي موز به نه کوي تلا به نور دواگانې بهوای. او دلیف ته به راې شپه به کوي دعاگانان بهوای شطان به وي قربانی به وکې سر به کی کې خو کو تواف زیارت به نه ار با بغیر دا توافی توافی با کار به کوي به غیر د توواف زیارت نا او چې کله هغه د خپله بماری نه پاک شي بیا صرف هغهسه کوي تووااف زیارت به کوي اه پاک شو نو غیر زیارت ت دووفه هر س کوي زخ ده صبح نه کوي؟ ثواب بن کئ او چکهره د بیماری نه شي پس بیا په طواف کئ دا خبره و د حل د پاره اصل اصل او د عمره د پاره هو ځان سره ولل د کمو کمو شیزونو ضروری ني نو د ام ځان سره زکه ها چې کم سره نابالدی مخک تل نه ني ناغه ته پوره معلومات ني نخپل ځ سامان ځان سره ولل نو دا ځا سره په نوٹ کئ دعاده د احرامونا یو خراب شی یا سن نډک شی نو چې بل حرام د سړی سړی سلور یا د وی څوټه کپله نری ځکه التادی د ګرمۍ د اور او سمړې له ګرمۍ غته کپړې ونه وړي نری کپړې ځکه چکم کم استعمال کی د ګرمۍ نه د سردۍ طرفه ها یو بزانس د ساده وړي بېګ بزان سر وړي یو وخت بېګ دی یو وړو کې بېګ دې پای کې کپړې غړکې نو څه ماونه نه دا رنگي ټولې شوه د جوړي چپل شوه هوائي یا دا هوائي سپلي جوړي غنه چپل هوائي شوه هدا رنگي د کپلو د جوړولو یوته لې د کده په بازار د کپل نه یو تلی جوړه شوه چې پای کې خپل پظه چې او هغه تلی غاه ته بیا اچ بیا مخلو کې په به پیظ په چ کم دی ګدي نو د کاپل نه سی یو لی جوړه کې شپ غوندي پای کې به خپل پظه چې او دی اګو تبرې فروت په چې کم دی نځین نو بس هغه به ځان سررک دی او پس روانېې به ولهغون د قینچ دارنګېنااخونکارټ منګزه پنسله کاپی قلمو یو مګو پیاله یو پلیټ یا دوا یو دوا چمچه البته په ساده د خپل پلیټونو وسه دړي پلیټونو وسه دړي پیاله یو ساده دړي سلوړ چمچه سره په خوراک کې ولکه غوندي چاکو چې په البته په ساده فروټ کټ کوي ولغه غوندي شیشه او ولستن چې یو ځای وښليږي د کپلو نو البته کوم ځای کې سوال کوي نو تاری تاریخ ورسره او ستنی زرفه زیات زره سره راګاندی دا رنگه دا بکسو چې دا کنه بکسوم خې کله کله سره دغه شنو اچانه بکسو سره په ځبې بکسوی ځان سره یو شي دا رنگي چې څوک عینک استعمالې لودې یو په زیدي دوه چشمې یو چې عين دو جوړې پتلنې یو ماتشي یو روکی شي نو که اچا تا حکاری دل نکه نو بیا و فوراً آل خو جولی گی بیا نه پویی گی سر یا نو که پویی گی نو ام پا نو دو جولی یا دو جولی چشمی دی زنس را یو سی یو عدد آغا بیک بزنس روڑی کې او در داکتر په مشوره چکم دوایانی دل خیر دی خوری در داکتر نه بچی توالی او آغا دوایی با در داکتر رو مشدکا چې په ایرپورت کی گوری کله زانې کپسولې دواینو هغه بیا نه پریږده د ډاکټر مهر شوده ستم به ایجاد دواې مالا ډاکټر دا کړې زکه زین به غیر ځای ماکان نه کیږي شنوغتی کارت به ورسره سره د فوټو سټېټونه د درې سلو فوټو سټېټ وي به د شنوغتی کارت د پاسپورت او زکه چې او بیا مسلې نه کنا او بلدا چې کم نمبر ته د پاسپورت میلا او شو دا یو جوړه سیټ کې پکاري ولیکه ال تک حجی یا ګډ ورشي چې تا سر د پاسپورټ او د غې خپل نمبرې چې په د خما یا په مکتب نمبر کې دی م دا به تو کور کې پردي چې بیا د کور واله پره پااسه معلومات کو هلته چې په پلاننی مکتب کې زما حاج صب دی څنګه مسله د ژوند د مل حدې را اجي نو دا نو داسې زونه تاسو د پک دا ځان سره یو چې چې زمنګم په کې پوره ثواب کېږي او دا طبیز د کې بیا ما لব্বیک <لبائكا> اللهم لব্বیک لব্বیک لا شریک لک لব্বیک ان الحمد و النعمت لک و الملك لا شریک لک بیاوې ما لব্বیک اللهم لব্বیک لব্বیک لا شریک لک لব্বیک ان الحمد و النعمت لک و الملك لا شریک لک تلبیہ بس نو چې بخوچا کلا حتا طواف زیارت د یا بل ثواب د شوروک نو تلبیہ ختم شو بس ایبنو دعاګانی په اخیرو ته الحمدلله رب العالمین الله زمنګله په دې تو عمل کول توفیق نصیب کی د هر یو دې بیا خپل په دعاګانی دی خو اغا چون بیا ګرانی دی په دې وه کې هغه یاد ول خلک زربزی بازو خلک ټیمی و سبب چې نورې دا واګانې ده نه شي په عربی کې پختو کې وایا الله په هر زبان خپوي پختو کې وایا فاطبانا له گیایي ترپیان له گیایي پختو کې وایا چې الله زمادہ ضرورت دی منګ زمن بچو دعا کې یا ساتي زمنګ دا مزدوري شاگردان دوا دو کې یا ساتي حسن دافسی په ټوټو کې ملګری زمادہ پاده دل سواون نو کېل تا خامخازب بیمار زمادہ بچي بیماران دي زمنګ ته سخرځي وي دي زمږ مخ ته شريته قاضي چې الله دا اساني کوي موږ او الله موږ باندې رحم کوي دعا وکي الله اومد صلی الله علیه و علیه چې کم کسان حج لذی الله دا حج مقبول کوي حج مبرور کوي همري مقبول کوي الله ته سفر په اسان کوي الله زموږ له کوي زموږ سره کوي سفر دا کوي الله ټول سفر او دا اسان کوي دنیا او آخر سفر هم سان اسان کوي ټول مسکدا او اسان کوي الله مساعي